Kapittel 20 Og det skjedde etter dette at Moab sønner og Amon sønner, og sammen med dem noen av Amonim, kom mot Jehoshaphat for å føre krig. Folk kom da og fortalte det til Jehoshaphat og sa, «Det er kommet en stor folkemengde mot deg fra området ved havet, fra Edom, og se, de er i Hasason Tamar, det vil si en Gedi.» Da ble Jehoshaphat redd og vente sitt ansikt mot Jehova for å søke ham. Han utropte så en faste for hele juda. Til slutt ble de som tilhørte juda samlet for å spørre Jehova. Ja, fra alle byene i juda kom de for å rådspørre Jehova. Da stilte Jehova fatt seg i Judas og Jerusalems menighet i Jehovas hus foran den nye foregården, og han sa så, «Jehova, våre forfedres Gud, er ikke du Gud i himmelene?» Og hersker du over alle nasjonenes riker? Og er det ikke kraft å velde din hånd, så ingen kan holde stand mot dig. Var det ikke du, vår Gud, som drev bort innbyggerne i dette landet foran ditt folk i Israel, og så ga til Abrahams ett, etten til han som elsket dig til uavgrenset tid? Og de bosatte seg i det, og de gikk i gang med å bygge en helledom i det for ditt navn. I det de sa... Hvis det kommer ulykke over oss, sverd, straffedom eller pest eller hungersnød, så la oss stå fremfor dette huset og fremfor dig. for ditt namn er i dette hus, så vi kan rope til dig om hjelp i vår trengsel, og måtte du da høre og frelse. Och nå, se Ammons sønner, og Moab, og folket fra Seiers fjellområde, som du ikke tilåt Israel å trenge inn i blant da de kom fra Egypts land. Men de vek bort fra dem, og tilintutgjorde dem ja, se! De lønner oss ved å komme inn for å drive oss ut av din eiendom, som du lot oss få i eje. Vår Gud, kommer du ikke til å holde dom over dem? For i oss er det ingen kraft overfor denne store folkemengden som kommer mot oss, og vi vet ikke vad vi skal gjøre. Men våre øyne er vent mot dig. Hele tiden sto alle de som tilhørte juda framfor Jehova, også deres små barn, deres hustruer og deres sønner. Jahasil var sønn av Zakaria, sønn av Benaja, sønn av Jeiel, sønn av Matania, en levitt av Asafs sønner. Nå kom Jehovas åndover ham midt i menigheten. Og han sa, «Gi akt hele juda og dere Jerusalems innbyggere, og kong Jehoshaphat. Dette er hva Jehova har sagt til dere. Vær ikke redde eller skrekslagende på grunn av denne store folkemengden.» For striden er ikke deres, men Guds. Dra ned mot dem i morgen. Se, de er på vei opp genom SIS-passet. Og dere vil med sikkerhet finne dem ved enden av Elvedalen foran Jeruel-ødemarken. Dere vil ikke behøve å i dette tilfellet. Still dere opp. Stå stille og se at Jehova frelser dere. Juda i Jerusalem, vær ikke redde eller skrekslagende. Dra ut mot dem i morgen. «Og Jehova skal være med dere!» Straks bøyde Jehoshaphat seg ned med ansikte mot jorden, og hele juda i Jerusalems innbyggere falt ned framfor Jehova, for å vise Jehova erbødighet. Så reiste Levittene sig. de som var av Keatittnes sønner, og av Korahittnes sønner, for å lovprise Jehova Israels Gud, med usedd vanlig høy røst. Så stod de tidlig opp om morgenen og dro ut til Tekoa-ødemarken, og i det de dro ut sto Jehoshaphat frem og sa, Hør mig, juda og dere Jerusalems innbyggere, tro på Jehova deres Gud, så dere kan bestå lenge, tro på hans profeter, så det kan lykkes for dere. Videre rådførte han seg med folket og stilte opp sangere for Jehova og dem som frambar lovprisning i hellig prydelse, mens de dro ut foran de vepnede mennene. I det de sa, «Lovpris Jehova, for til uavgrenste tid varer hans kjærlige godhet.» Og på det tidspunktet, da de stemte i med gledesrop og lovprisning, la Jehova noen menn i bakhold mot Ammons sønner, Moab og folket fra Seers fjellområde som var på vei inn i juda, og de ga sig til å slå hverandre ned. Og Ammons sønner og Moab reiste seg så mot innbyggerne i Seiers fjellområde for å vie dem til til lintetgjørelse og utslette dem. Og så snart de var ferdige med Seiers innbyggere, gjaldt de alle til med å gjøre ende på hverandre. Men juda kom til vakttårene i jødemarken. Da de ventet sine ansikter mot folkemengden, se, da lå de der. Deres døde kroppet var falt i jorden, og ingen hadde sluppet unna. Jehoshaphat og hans folk kom da for å røve bytte fra dem, og de fant blant dem mengder av både eiendeler og klær og atroverdige gjenstander. Og de gikk i gang med å ta bytte fra dem til seg selv, inntil de ikke kunne bære mer. Og det gikk tre dager mens de røvet bytte, for det var stort. Og den fjerde dagen samlet de sig på berakalavsletten for der velsignet de Jehova. Derfor ga de dette stedet navnet Beraka alavsletten, et navn det har hatt til denne dag. Deretter vendte alle Judas og Jerusalems menn tilbake med Jehoosafat i spissen for seg, for å vende tilbake til Jerusalem med fryd, for Jehova hadde latt dem fryde seg over sine fiender. De kom så til Jerusalem, til Jehovas hus, med strenge instrumenter og med harp, og, og retsel for Gud kom over alle landenes riker, da de hørte at Jehova hadde kjempet mot Israels fiender. Derfor hadde Jehoshaphats konger ro, og hans Gud fortsatte å gi ham ro rundt omkring. Og Jehoshaphat fortsatte å regjere over juda. 35 år gammel var han da han begynte å regjere, og i 25 år regjerte han i Jerusalem. Og hans mors navn var Asuba. Hun var datter av Shili, og han vandret på sin far Asas vei, og han vek ikke av fra den. Han gjorde det som var rett i Jehovas øynene. Men offerhevende forsvant ikke, og folket hadde enda ikke berett sitt hjerte for sine forfedres Gud. Og Jehoshaphats øvrige anligner, de første og de siste, se, de står oppskrevet bland Jehus, Hananis sønns ord, som ble tatt in i boken om Israels konger. Og etter dette inngikk Jehoshaphat, Judas konge, partnerskap med Akasha, Israels konge, som handlet ondt. Han gjorde ham nemlig til sin partner når det gjaldt å bygge skip som skulle gå til Tarsis, og de bygde skip i Eshangeber. Men Eliezer, sønn av Dodavau fra Maresha, talte profetisk mot Jehoshaphat og sa, «Fordi du har ingått partnerskap med Akasha, «Skal Jehova i sannhet bryte ned dine foretagner?» Og skipene ble slått til vrak, og de hadde ikke styrkebehold til å gå til Tarsis.